Imnul 49 Se întâmplă uneori ca din grija de a îndrepta pe aproapele învățătorul să fie atras în slăbiciunea patimii cel stăpânește pe acela. Miluiește-mă, Doamne, Tu singur miluiește-mă, Cel ce mai acoperit mântuitorule din vârsta prunciei mele. Cel ce, după ce am greșit de multe ori în deplină cunoștință, mi-a iertat din bunătate toate, Cel ce m-ai scos din lumea primejdioasă și deșartă, dintre rudenii și prieteni și din plăceri prostești, Și m-ai învrednicit să mă așez aici, ca într-un munte unde mi-ai arătat slava ta minunată Dumnezeul meu Și mai umplut de Duhul tău Dumnezeesc Hristoase al meu, și mi-ai străbătut întreg De lumina duhovnicească. Dăruiește-mi tu însuți Dumnezeul meu mie robului tău Harul de plin Neretras până la sfârșit. Să nu-l retragi, stăpâne, Să nu te întorci de la mine, ziditorule, Nici să nu mă treci cu vederea După ce m-ai învrednicit Să stau înaintea feței tale Între robii tăi. Și mai pecetluit cu pecetea harului tău, numindu-mă al tău, să nu mă arunci iarăși, să nu ascunzi iarăși lumina feței tale ca să mă acopere întunericul și să mă înghită prăpastia fără de fund și să se închidă peste mine cerul, deasupra căruia am mai ridicat mântuitorul meu și mai învrednicit să fiu împreună cu îngerii, mai bine zis cu tine, ziditorul tuturor, și să mă veselesc împreună cu tine și să văd slava neasemănată a feței tale și să mă bucur până la săturare de lumina neapropiată și să mă împărtășesc și să mă veselesc de însoțire cu tine, stăpâne, cu o veselie negrăită de strălucirea ta de nedescris. Iar desfătându-mă de lumina aceea negrăită, săltam, mă bucuram împreună cu tine, făcătorule și ziditorule, Cunoscând frumusețea de sa a feței tale, dar când coboram iarăși pe pământ mintea mea, Scăldat în lumina ta, nu vedeam lumea, nici lucrurile existente în lume stăpână, ci Mă aflam deasupra patimilor și grijilor și înconjurat de lucruri, respingeam relele, nu mă împărtășeam de păcatele omenești de mai înainte, dar zăbovind între oameni, defăimând faptele lor, eram atrasă până în certurile oamenilor și mă făceam părtaș de răutatea lor din nădejdea îndreptărilor și participam, vai, Nebunește la întunericul și patimilor lor, căzând în primejdia să fiu prins de fiarele sărbatice, Căci voind să scape alții de dinții acelora, m-am făcut eu însu însumi întâia prada a fiarelor, Dar luând-o înainte, îndurăte, te grăbește de izbăvește pe cel ce pentru tine, iubitorule de oameni, am căzut într-acestea, Căci, urmând tale, am pus milostive sufletul meu, sărmanul meu suflet pentru frații mei. Dacă, deci, am fost rănit, pot să mă vinci, deci, mântuitorule, de-am fost prins de fiare nenorocitul de mine, tu, ca un puternic și tare în toate, poți să mă eliberez numai cu voia ta. Chiar de-am căzut în gura și în mâinile fiarelor, Arătându-te, ele vor pieri îndată, Iar eu voi trăi." Da, tu, cel bogat în îndurări, Negreit în milă, miluiește-mă, Îndură-te de mine, cel căzut. Am coborât în fântână Ca să izbăvesc pe aproapele Și-am căzut și eu împreună cu el, Dumnezeul meu, dreptuleștecător. Dar să nu mă lași să zic zac Până la sfârșit în groapă." Da, știu că ai poruncit Dumnezeu meu prea îndurat Să izbăvesc numai decât pe fratele meu din moarte Și de mușcătura păcatului Dar să nu mă pierd din păcat împreună cu el Însă aceasta a împățit-o eu nenorocitu Și am căzut din nepăsare încrezându-mă în mine Tu mi-ai cerut să-l izbăvesc și pe el și pe mine Iar dacă nu o pot să aștept Sus și să plâng pe cel căzut și să mă feresc cu toată puterea de căderea împreună cu acela, dar odată căzut, scoală-mă, ridică-mă din prăpastie și mă așează pe piatra poruncilor tale, Hristoase, și-mi arată iarăși lumina pe care nu o poate primi lumea. Scoate mântuitorule din lume și din lumina văzută și din văzduhul sensibil și din cerul tuturor celor sensibile pe cel ce le vede pe ele aratăm lumina pe care văzând o cel ce o vede nu știe dumnezeule în clipa aceea de afară de trup sau împreună cu trupul 2 corinteni 12:3 căci socotesc că el e atunci ca un sfejnic nematerial fiind lumina frumusețea soarelui spiritual el nu poate vedea atunci lumina sa prin Simțuri, ci vede numai acel sfeșnic neapus, dându-și seama de frumusețea de necuprinsă a slavei acelui pe care, covârșit puternic, nu poate cuprinde nici, nu poate înțelege modul vederii ei, nu poate înțelege cum sau unde e cel ce, fiind pretutind de, în mod de netâlcuit, se vede totuși, se face circumscris cu voința în sfinți. Aceasta o știu însă toți cei introduși tainic în acestea, ca atunci ajungem și rămânem până o vedem cu adevărat în afara lumii, iar după aceea ne aflăm iarăși în trup și în lume, iar atunci, amintindu-ne de bucuria și de lumina aceea și de dulcea ei plăcere, ne tânguim și plângem ca un prunc mic, care, după ce și-a văzut mama și aducându-și aminte de dulceața laptelui ei, Plânge până ceea ce ia, luându-l iarăși în brațe, îl alăptează până îl satură. Aceasta o cerem și noi acum, aceasta o implorăm, aceasta dorind să o primim fără să ni se mai aia, Cădem la picioarele tale, mântuitorile, ca să fim hrăniți și acum, prea îndurate, cu pâinea care s-a pogorât din cer în chip spiritual, și dă viață tuturor celor ce se împărtășesc de ea, iar când vom pleca și ne vom face călătoria spre tine, să o avem soață de călătorie, ajutătoare și izbăvitoare, și ca împreună cu ea, cu pâinea și prin ea, să-ți fim aduși ție, Mântuitorule, și ca la judecata cea înfricoșătoare, ea să acopere păcatele noastre, stăpâne, ca să nu se descopere și să nu se arate tuturor îngerilor și oamenilor, ci să ni se facă veșmânt strălucitor și slavă și cunună în vecii vecelor. Amin.